А як же бути з кудьмою? А ніяк. Він їх наукам навчав, а я інколи їдло носив. Вервезуб ляснув себе по колінах. Гей, братчики, гарна людина до нас завітала, загукав він. Якби не вона, то може й сирітки не було б. Якби не було сирідки, то мене кістлява баба з косою вже давно забрала б до себе. тому Вервезук підозріло зиркнув на рудого мацика і запитав. «Слухайте, діду, а оцей мацик з мусієм вам нічого дурного не набазікали? Не ображали вас?» «Та ні», – стримано відказав дід кіпчик, – «хлопці ніби сумирні. «То не сертеся на них коли що?» Люті вони зараз. Треба полювати, а доводиться сидіти в дібровах, бусурмана вистежувати. Бо завелися, розумієте, всілякі отут тишкевичі. Може, чули про такого? Ага, та як же ж не чути? Чули. Заради нього це і прибилися до тебе. Швайка порадив. о о «Ну, заради Пилипа зроблю все, що завгодно». Ой, не кажи, гоп». «Ось це», – Кіпчик виштовхнув димка наперед, – «мій онук». Та зв'язали його нечисто з тим Іродом Тишкевичем. Повірило дурне, що той ніби бореться з ординцями. От і робило, що той тільки скаже». Обличчя у братчиків посуворішали. «А чи це не той, що з ним їздив?» – запитав Мацик. «Та він же ж!» «Кажу ж, дурне, повірило!» Вервезуб скрушно похитав головою. «Тоді, діду, кепські справи у вашого онука. Висіти йому на осиці не інакше» за грабунки і вбивство Верховодки та інших хлопців. «Та я нікого не вбивав», – заперечив Димко. «Я той». Ну, Тишкевич каже, «Я зараз побалакую з ним і дам гроші за хутра». Ну, пішли вони в кущі, погобоніли. А тоді Тишкевич повертається і каже, «Все, розрахувався, тепер хутра наші». «Ну, я й возив їх». «А тепер усе привіз назад». Димко ляснув долоні в посаковах і додав, аби було переконливіше. Діду так наказали. Вервезуб у задумі заходився крутити вуса. Тут без вечері не розберешся, нарешті вирішив він. Це ж скільки років тобі? Шестнадцяти літо буде, утрутився дід Кіпчик. Та зовсім ще мали зірхнув Вервезуб. «Еге ж, манюня та й годі!» зло посміхнувся родий мацик. «Я б на твоєму місці менше шкіри в зуби!» дорікнув йому Вервезуб. «Коли вже тебе той Тишкевич злапав, мов куріпку, то що тоді казати про малого?» «Ну, воно таке так», знітився мацик. Тут те є, і справді, та з іншого боку, отож би воно, що з іншого боку, зауважив Веривий Ти краще от що зроби. Зганяй номер ще до грека. Як він скаже, так тому й бути. Та це ж далеко, завагався Мацик. Нітрохи трохи недалеко. Сідай на коня й гайда. Якраз на куліш і повернетеся. І справді, повернувся мацик зі смаглявим вусанем, тоді, коли вирвезубові братчики почали моститися навколо казана. У грека було сердите обличчя. Ну, ще б пак. Саме пішла риба, а тут відривають від діла. Коли ж йому сказали, хто перед ним сидить, грек з опалу схопив полюняку і заніс її над дебковою головою. І якби не зуб Недовго, мабуть, лишилось жити дурній силі. Ватажок братчиків устиг перехопити грекову руку і сказати «Зачекай!» Це завжди встигнеш зробити. Спочатку давай вислухаємо, що він скаже, а тоді вже вчиниш, як душа велить. Коли Димко, затинаючись, довів свою невеселу розповідь до кінця, грекова злість почала потроху вщухати. А коли Грек побачив своє хутро, той зовсім заспокоївся. Перерахував шкірки і сказав, «Та по мені, хай живе та пасеться!» Ось тільки не завадило б з нього зняти штани та пройтися дубцем по тому місцю, яким він думав до цього. Дід Кіпчик обережно кахикнув, та в нього там, власне, живого місця не лишилося. Швайка мого дурня так віддухопели, що всю дорогу біг пішки за конями. — Ай справді, — зареготав раптом рудий мацик, — а я все гадаю, чого це він боїться сідати на землю. — У Швайки рука важка, — сказав Вервезуб. — Після нього нам нема чого там робити. — Тоді нехай живе як хоче, — махнув Грек рукою потім завдав в'язанку хутра на плече і подався до своєї ватаги. Навіть на куліш залишитися не побажав. Зазбирався й дід Кіпчик. Він вирішив шукати своїх, воронівських. «А навіщо вам їх шукати?» – розрадив його Вервезуб. «Вони і так завтра сюди припливуть. Рибу разом ловитимемо. Бо ж мої хлопці, бачите, сухопутні» а ваші на Сулі та Дніпрі повиростали. дід кіпчик не заперечував. Незабаром він уже тихенько похропував під кущем неподалік від багаття. Димко дурна сила, крекчучи, мостився біля нього. Спина йому й досі боліла. Проте на душі було світло і радісно. Він лежав на животі, дивився на посріблену місяцем дніпровську заплаву, і думав про те, як було б добре, аби вони з дідом лишилися тут на все життя. Козацькі розмови. Дід Кіпчик прокинувся раніше за інших, ще й не світало, а він вже підкидав гіллячки до багаття. А коли посвітлішало, Заходився розглядати неводи. Щось йому в них не подобалося, бо дідківчик час від часу бурчав. «А руки б йому задом наперед поставило»,